mengikut dalam perkara-perkara yang tidak ada nas maka apakah yang dikendaki dengan ar fikiran itu pertama selagi mana ada nas daripada al-Quran dan ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak boleh sekali-kali berijtihad hendaklah kita mengikut apa yang telah dinasankan sama ada nas itu berbentuk al-Quran wajib kena ikut Quran ataupun nas itu sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya La istihadah, tidak ada istihad pada perkara yang ada nas Ya, timbunya istihad ulama, ulama ini Ialah pada masalah-masalah yang tidak ada dalil hujah Daripada Al-Quran Al-Quran tak sebut, hadis Nabi tak sebut Maka para alim ulama beristihad Nak menentukan yes, Apakah hukum-hukum yang sabit padanya Ar-ra'yu seperti mana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim al jauziyah ialah apa yang dilihat oleh hati setelah difikir ya apa yang dilihat oleh hati setelah difikir diamati dan dicari bagi mengetahui jalan yang betul daripada sesuatu ada terdapat padanya beberapa alamat tanda yang bertentangan jadi kita arwahyu itu perkara yang di difikir, di difikir, ya, bukan sekadar fikir di kepala otak semata-mata. Bahkan diamati ataupun dicari, eh, difikir ataupun diteliti dalam hati manusia. Eh, suatu terdapat yang mana di sana ada terdapat tanda-tanda alamat, alamat yang bertentangan. Maka bagi mereka yang melihat dengan hatinya perkara yang gaib dari sesuatu yang dia perolehi, Melalui Pancakendra tidak boleh dikatakan itu adalah fikirannya benda-benda baik tidak termasuk tapi benda yang boleh dinampak tengok benda tu kita fikir balik ya begitu juga tidak boleh dikatakan sebagai fikiran bagi perkara-perkara yang boleh diterima akal ya tidak ada khilaf dan tidak ada pertentangan petanda petandanya walaupun ia memerlukan kepada berfikir dan penelitian seperti matematik yuristik dan sebagainya ya sesungguhnya ar-ra'yu pada masa ini tidaklah terbatas. Kepada satu makna sahaja, bahkan merangkumi beberapa konsep tertentu seperti kias, masalah, mursalah dan saduzara'i. Ini ternyata dari masalah-masalah yang mereka rujuk kepada ar rai Jadi, benar ar rai ini pemikiran. Di pemikiran yang kalau kita tengok kepada sumber masalah dirulahkan masyarakat, ya sumber hukum syara'i yang selain daripada Quran dan hadis, maka kesemua dalil hujah ini berpandu kepada pemikiran. Bagaimana alim ulama telah mengulai istimbad Ya, mengatakan satu perkara berdasar kepada pemikiran beliau yang di, di, di, di, diikuti Ataupun pemikiran yang berpandukan kepada dalil Tetapi ya, dalil ini tuan-tuan sekalian bukan secara nas ya. Ialah hanya istihaknya tapi benda yang diistimbak Benda yang dinaskan itu jelas tak boleh kita nak fikir lah. Quran sebut macam tu, hadis sebut macam tu, kena ikutlah tapi apabila Quran tidak sebut secara khusus apakah uh, perkara yang uh, apa ni yang yang yang tidak ada nas tetapi di samping itu ada juga dalil-dalil yang yang kita kata bukan direct ya indirect yang jauh-jauh contoh kita kata tentang pengharaman satu perkara sebagai contoh kita kata pengharam pengharaman rokok itu sendiri tidak ada dalil nas Quran ataupun hadis bincang terus kepada wakoq itu sendiri tetapi ada benda yang ulama kaji yang mana dalilnya ada seperti nah dia melihat kepada kemudaratan melihat kepada pembaziran maka ada pada perbuatan wakoq itu sendiri dan masalah kemudaratan pembaziran ini benda yang syabik daripada Quran dan dan hadis bukan kita kata buta-buta macam tu tidak tapi ada sandaran tapi sandaran itu bukan yang direct tetapi sumber sebab tu kalau kita tengok kepada sumber hukum yang yang ulama khilaf ya? kita kata ikhiasnya, kita kata sadu zaraai al-urf al-masalih al-mursalah al-istihsan al-istishab kesemua hujah-hujah dalil-dalil ini akhirnya balik kepada al-Quran dan dan hadis pokok pangkalnya Quran dan hadis ya dia akan balik ke, ke, ke sana sebab itu ketika mana ulama dia dia mengeluarkan satu hukum dan hukum itu berpandu kepada dalil hujah-hujah atau sumber hukum yang ulama khilaf tadi sebenarnya ketika mana mereka buat pengkajian kesudahan akhirnya kesudahan balik kepada al-Quran dan dan hadis kita kata perkara ini haram berpandu kepada al-masalih al-mursalah dan kalau kita kaji al-masalih al-mursalah itu pun akhirnya dia balik kepada Quran dan dan hadis Cuma jauh, jauh sikit perjalanan dia. Kalau kita Quran sebut begini, hadis sebut begini, awak panggil direct macam tu. Senang. Tapi, jalan jauh sikit. Ya. Jalan jauh, tapi kalau kita kaji, kaji, kaji, kaji, kaji, kaji, kaji, balik kepada Al-Quran. Al bukan semata-mata alim ulama dia bercakap, sembah, ikut dia suka. Tidak. Tetapi, akhirnya dia akan balik kepada Quran dan hadis. Jadi begitu arwah you tadi. Pemikiran, guna pemikiran tadi, bukan semata-mata nak mikir macam kita, Fikir apa? Tak, tetapi apabila mereka bincang ataupun bercakap dalam satu-satu hukum pemikiran yang mereka guna itu ada sandaran dia. Ya, bukan buta-buta pemikiran semata-mata tetapi berpandu kepada Quran, berpandu kepada hadis, berpandu kepada adat, boleh jadi. Suasana, boleh jadi. Bukan dalam keadaan kita sebut, adat itu muhakam. Adat itu menjadi hukum. Adatnya bagaimana? Bagaimana? Sebab itu seorang kadi, seorang mufti, ketika mana mereka nak mengeluarkan hukum, halal, haram, boleh tak boleh, di dalam satu perkara yang tidak ada Quran, tidak ada hadis Nabi, maka hukuman itu, jawapan itu, mesti dia kena kaji keseluruhan sekali. Keseluruhan sekali. Pergi kehidupan, keadaan, suasana, ni semua diambil, baru dah dia mengeluarkan hukum. Okey. Okey. Boleh tu dah. Ke tempat mana-mana dah. <tid> makin huram, makin pening, makin pening bengong. Ah <tid> buat tak bengong dah. Eh. Okey, Allah hukum diperundangkan menjadi asas kajian para ulama. Jadi apabila sebut ba istihad. ya, kalau hak Quran, sabiq Quran, sabiq hadis, tak ada Allah, tak ada sebab pun kita wajib terima dah tu tuan-tuan. Tetapi apabila selain daripada Quran dan hadis, ketika mana ulama nak menyatakan benda ni boleh, tak boleh, halal haram maka penting sekali yang mereka kaji ialah illah. Sebab apa? Boleh, sebab apa? Tak boleh, kenapa? Nah, Tak. Nah. Kenapa mengkata boleh? Sebab boleh. Tak bercakap macam tu. Nah, Tak boleh ni. Iyalah apa dahulu hujah tak boleh. Sebab tak boleh lah. Aku tahulah sebab tak boleh. Tapi kenapa tak boleh? Sebab tak boleh lah. <gul> sebab apa? Hak, Hak dia sebut dia pun tak boleh. Tak boleh hujah. Dan keadaan sufiq dia tak boleh macam tu. Tak boleh sebab apa? Benar ni tak boleh. Sebab mudarat. Sebab ni sebab pembaziran. Sebab penganyayaan. Sebab kezaliman. Tak boleh. Sebab apa boleh? Tak jadi masalah. Tak boleh mudarat. Sebab apa boleh? Memberi kebaikan. Memberi manfaat. Memberi kemaslahatan. Faham gitu. Jangan baik tak boleh. Ya. Nah, Okey. Tengok, mereka yang mengkaji ijtihad para fuqaha akan mendapati bahawa ijtihad itu berasaskan kepada kajian dan penelitian kepada Allah. Sebab. ya Dan sebab-sebab hukum itu diperundangkan. Disamping mementingkan. Tengok, Tuan-Tuan. Pertama sebab, yang kedua diambil berat juga dalam masalah kepentingan, kemaslahatan manusia. Ya, Setiap hukum kita nak buat, pertama, dia kaji di kepada apa? Allah. Allah. yang kedua sama ada perbuatan ini membawa kemaslahatan ataupun kemudaratan yang dalam keadaan sebut jalbul masalah wadarul mafasib itu penting ya ada keperbuatan sebab itu orang kata ini tak boleh ya kenapa tak boleh banyak tu tuan sekalian kalau kita pergi dalam terutama orang bincang masalah beda'ah Kau tu beda'ah ini beda'ah semua saja beda'ah takut nah jadi sebab apa sebab Nabi tak buat? Sebab Al-Quran tak sebut. Adakah semua yang Nabi tak buat itu kita tak boleh buat? Nabi tak ada masa nak bincang-bincang benda kecil-kecil. tuan banyak perkara lagi. Dan belajar jadi Nabi sendiri tak perlu kepada benda tu, Ya? Nampaklah tuan sekalian. quran tak sebut. Jadi sebab itu kalau tidak pergi kepada masalah istihadiah tuan, tuan sekalian. Bagaimana nak menyelesaikan masalah umat sekarang ini? kalau kita hanya berpandu kepada Quran dan hadis semata-mata. Sebab tu Quran kata afala taqilun afala tatakadu afalatar menggunakan pelotok kamu Kiyasnya, keadaan tu, keadaan ni. kiasnya kaedah tu kaedah ni. Al-Quran tu secara umum, maka kitalah istimbat hukum balik. Buat kajian-kajian, Nak di dalam nak menentukan sesuatu hukum. Benda yang Nabi tak sebut, Quran tak sebut, tetapi benda itu mesti ada hukum. Nah, nak sebut apa tu? Banyak benda kan kita nak buat. Kan? <tuh> Berdasar kepada prinsip inilah mereka tidak melaksanakan beberapa hukum yang telah dinaskan kerana hilang illahnya. Hmm, tengok. Benda ada dalil, hujah. Dalil, tetapi mereka tak laksanakan hukum. Sebab apa? Kerana hilang illahnya. Atau kerana tidak memenuhi syarat-syarat perlaksanaan hukum itu, walaupun pada zahirnya kelihatan syarat-syarat itu cukup. Atau kerana tujuan mencegah dan berlakunya kerosakan. Selain daripada itu, isytiak mereka yang berdasarkan kepada kajian tersebut juga membawa kepada mencetuskan hukum-hukum baru demi untuk maslahah dan menolak mafsadah. Maka di antara hukum yang telah wujud, nas-nasnya tapi tidak dilaksanakan seperti berikut. Ada juga benda yang ada nas tapi tidak dilaksanakan. Adakah kita mengingkari nas itu? Tidak. Sebab apa? Il hilangnya illah. Sebab diturunkan. Sebab itu, Tuan Sekilal. Ada juga dalam kita pengajian hadis mu'akkad. Hadis yang Mu'akad ni, tak nak terjemah pun. Sementara. Ya. Sementara. Ada juga, Tuan-tuan sekalian. <coughs> Kalau kita tengok di dalam hadis ni, قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ kubur, الْقُبُرِ Ini boleh katakan mu'akad. Sesungguhnya aku telah larang. Nabi kata, قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ زِيَارَةِ الْقُبُرِ Dulu aku larang, kamu ziarah kubur. Nah, larang pertama dia larangkan, tak boleh ziarah sepah daripada itu fazuruhah kata Rasulullah lakamu ziarah kubur boleh nah. larangan itu orang panggil mu'akkad sementara kemudian turun ayat fazuruhah maka lakamu ziarah kubur Fa fa'innaha tuzakirumul akhirah kerana ziarah kubur itu mengingatkan mu'akkad akhirah nah ok sebagai contoh kata dia peruntukkan saham bagi orang mu'alaf terdapat dalam Al-Quran yang telah memperuntukkan saham daripada zakat kepada gulungan mu'alaf Qala Allahu Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masaakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabiilillaahi wabnissabiil fariidatan min Allah wallahu 'aliimun hakiim Sesungguhnya kata Allah sedekah-sedekah yaitu zakat hanyalah untuk orang-orang fakir hendak muzakkat kepada orang fakir orang miskin والعاملين عليها عمي عمي لنتي والمؤلفة قلوبهم dan awal awal yang dijinakkan akan hati hati mereka orang yang masuk Islam baru masuk Islam wafir ribab dan untuk hamba hamba hamba ini banyak jenis lah tu, tuan Tuhan wafir ribab nih zaman sekarang tak ada lah kalau zaman dulu ada walgharimin orang yang berutang wafisabilillah dan orang yang berjuang pada jalan Allah subhanahuwataala wa sabil dan orang yang putus dalam perjalanan fariidatan min allah ketetapan hukum demi itu adalah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana ini di antara golongan yang mendapat yang berhak untuk mendapat zakat ya paling penting sekali wal fuqara wal masakin fakir miskin ini paling penting sekali waktu zakat kita duk pungut banyak-banyak tu bukan suruh simpan nak perhabis zakat tu. Beri korang habis. Pengu nah, ratus-ratus juta. Belanja lima juta, sepuluh juta. Dua puluh juta macam ni. Tak boleh. Nah, bukan suruh simpan. Sebab tu di zaman sunnah umar. Dia pastikan zakat tu akan habis. Nah, tahu depan orang bagi pula. Sebab tu kalau kita belanja dengan dua-dua ratus juta. Saya tak tahu Dah Boleh kita kurangkan tiap-tiap tahun orang miskin. Nah, Beri zakat. Contoh, kita kata orang miskin, sampah peringkat dia boleh berdikari. Beri RM20,000 seorang. Buat bisnah ke contoh, kalau bagi RM2, kau bagi RM50 sehari, tiap-tiap hari dia pergi minta. Tak? Hari RM50, esok dia pergi minta RM50. Nak buat apa RM50, nak berniaga? Perniaga apa? Coklat? Boleh RM50. Tak boleh. Nah, cara pembahagian. <coughs> Paya tu, tuan-tuan sekalian. Nak, nak minta, tak payah. Banyak songi pun Hak mudahnya, ada gap cara mudah. Lepas ni sebut, tak nak sebut kat sini. Cok mana mana kau, ada mudah. <tuh> Dia ada cok juga. Kalau hak tu insya-Allah kejadiannya. Maksud al-mu'allafatu qulubuh <tuh> orang yang perlu dijinakkan hati mereka. Ialah orang Islam yang masih lemah iman mereka dan juga orang bukan Islam yang diketakuti kejahatannya atau yang diharapkan Islamnya. Jadi, tuan-tuan sekalian, di sini disebut tiga. Pertama yang lemah iman mereka. Tadi baru masuk Islam. Yang diharapkan, apa ni, yang ditakuti kejahatannya. Duit zakat tadi, boleh diberi pula. Orang yang ditakuti zakat, kena bayar. Penyang-penyanguk lah kita kata. Orang yang kapi, kalau kita tak bayar lah dia, tak. Mungkin ganggu bunuh kita. Boleh diberi zakat tadi. Ataupun orang yang diharapkan Islam. Ya, orang yang diharapkan Islamnya Supaya nak nak pelumbuh hati dia baiklah zakat boleh itu terus Maka diberikan pertukaran zakat kepada mereka ini bagi tujuan mengukuhkan iman mereka yang lemah atau menghindarkan kejahatan orang bukan Islam atau menariknya kepada Islam dan tiga keadaan itu dibolehkan. Inilah yang dikatakan Allah bagi hukum memberi saham zakat pada mereka itu yakni kepada orang Islam sedikit bilangannya. Ha? maknanya ketika mana diberikan duit zakat ini, ketika itu Islam masih lemah, masih sedikit. ya. Dengan lain perkataan umat Islam dalam keadaan lemah. Dan perlu diperbanyakkan bilangannya di samping itu, mengelak dari kejahatan orang yang bukan Islam. Umar bin Al-Khattab sewaktu memegang jawatan khalifah, tidak memberi sedikit pun daripada harta zakat kepada orang-orang yang dinamakan Al-Mu'allafatukulubuhum. Zaman Umar itu tak beri. Orang-Mu'allaf. Kita nak kata apa? Eh, umahmu ni tak tak tak, tak mengaji Quran ke? Siapa <tipun> berani kata macam tu? Aku takut. Hai. Nah. Umma ni tak umma pun tak beramal dengan ayat ni ke? nak kata macam tu. Beranikan? Umma tak beri zakat. Tindakan ini tidaklah bererti beliau membatalkan nas. Lawan nas bercanggah dengan nas perbuatan dia? Tidak. Atau menasakhkan ataupun menghapuskan ayat tadi. Ya. Tak beramal dengan ayat tadi. Tetapi yang sebenarnya nas itu tidak dilaksanakan. Sebab apa? Kerana syarat-syarat perlaksanaan itu tidak cukup. Tak cukup syarat. Umar dan orang lain tidak mempunyai sebarang kuasa membatalkan nas-nas Al-Quran. Apa kuasa Umar nak membataskan? Tak boleh. Dah Tak ada siapa manusia boleh membatalkan Al-Quran. Alasan tidakkan Umar itu ialah kerana orang Islam pada zamannya telah banyak jumlahnya. Kekuatan bertambah dan negara Islam digeruni dari segenap aspek. Keadaan ini dengan sendirinya menguat dan memperkukuhkan keislaman orang Islam supaya terus berada dalam agama Islam yang sebenar. Dan keadaan ini juga boleh mendorong orang bukan Islam, cenderung kepada Islam dan berhenti dari menyakiti orang Islam. Ya? Dia beri zakat supaya mereka ni ada kekuatan. Sekarang ni Umar berpendapat, istihak Umar sebab itu tutupkan ayat yang berilah. Kenapa dia beri? Sebab nak beri kekuatan begitu. Sekarang di zaman dia Islam dah kuat. Ijtihad umat Islam dah kuat. Maka apabila dah kuat, tidak. Patut diberi zakat tadi. I ertinya Allah hukum diberikan zakat kepada mereka itu telah tidak ada lagi. Dan dengan hilangnya Allah, maka tidak ada lagi tempat untuk dilaksanakan Nas itu khususnya saham al-mu'alla fatuqulubuhu. Iaitu pendapat umat. Begitu juga dengan kedudukan fuqara. Zakat diberikan kepada mereka illahnya kerana kefakiran. Kita beri zakat kepada fuqara wal-masakin sebab kefakiran, kemiskinan. Illah dia. Dia beri zakat sebab apa? Sebab miskin. Dia beri zakat sebab apa? Sebab fuqara. Tetapi apabila hilangnya illah ini disebabkan mereka telah menjadi kaya ketika itu mereka tidak lagi berhak mendapat saham fuqara kerana Allah diberikan zakat kepada mereka itu telah hilang. Ini lagi jelas. Dia beri sebab miskin, sekarang tak miskin dah. Beri zakat tu kita beri zakat ribu contoh, dia pun berniaga bisnes. Jadi kaya kaya balik. Maka dia tak berhak lagi menimba zakat sebab Allahnya telah hilang. Jadi wal mu'allafatu qulubuh pendapat Umar tadi macam tu juga. Kalau Allah dia beri sebab ketika itu Islam tidak ada kekuatan lagi tapi setelah mana di zaman Saidina Umar ni Islam telah kuat menyebabkan dia tak beri itu ijtihad dia. Bukan dia dia tak beramal dengan ayat ni. Illah. Ya. Batu tu tu sekalian nak cakap bab ni dia tak leh dia kena mengaji usul fiq. Tak. Nah. Hafal Quran 30 juzuk, hafal hadis semua jenis hadis, tak jadi. Kata apa jenis bab bagaimana kita nak stem bab Dia ada kaedah tu tu tuan. -tuan dia bukan kata Tuhan larang. Larang itu dua keadaan. Sama ada larang haram ataupun larang kerana makruh. Allah Ta'ala suruh. Suruh ada dua lagi. Sama ada suruh Taliban Jaziman. Suruh itu berbentuk wajib. Ataupun suruh itu berbentuk sunat. Bukan Maytala wajib belaka, Bukan Maytala sunat belaka. Ini ha, tuan-tuan tu, sekalian. Kalau kaki halusi lagi. Benda hak sunat kita kata wajib. Benda hak wajib kita kata sunat. Ini ha, berat ni. Jatuh kepada Nak sebut kalimah tu rasa gerung ha? Menghalalkan haram Mengharamkan yang halal hukum dia haram Jatuh kepada Kalau kepada itu Bag akhirnya bag murtah Yang memang itu Tentang bag hukum hakam Jangan boleh sebarangan Sebab tu sebut dalam bag bedaah tadi pun sekian. Disebut dalam beberapa kitab Tak ada yang bedah wajib, ada bedah yang sunat, ada bedah yang makruh. Hak Nabi sebut kulu bedahatin doalah kulu dolati finar itu. Kalimah kulu itu ulama berbahas. Kulu bimano aljam'i atau pembagdu. Jadi ha, tak mengaji ya tu? Jadi jemah semua sekali. Tak jadi sebut kita apa? Tak ingat. Semalam baru belajar. Tak ingat. dah <tikur> bawa pulang ke kalimah tu. Seperti kita kata pengumpul Al-Quran. Tak. Nabi tak suruh. Nabi suruh. Kumpul Al-Quran. Allah Ta'ala pun tak suruh. Kumpul Al-Quran. Oh, tak. Tapi. Tak. Dia buat oleh Umar. Dia dicadangkan oleh Umar. Kepada Abu Bakar dikumpul ke al-Usayniak semua. Kalau kita zaman kita nak wajib kita kata al-Quran tu dikumpul. Tak upa Al Quran Quran, kita nak mengaji kat mana? Hafal, hafiz belakang lah ni. Eh? Hapus belakang belaka tu. Nah. Hafiz ni. Ah dah pi je. Oh, atu hafiz tu. Nah. Buas lalu kita sebab hafiz. Nah. Oh, ah tengok sini. Wajib sekali Kumpul Al-Quran Atau percetuk Al-Quran Bida'ah lah tu Nabi tak suruh Buat sekolah Buat suruh Buat sekolah Bida'ah lah Manusia pertama sekali buat bida'ah siapa tu Di antaranya Sayyidina Sayyidina Umar lah Sayyidina Usman Usman tak lah. Semayang Terawih Berjamaah Umar ke Sayyidina Usman Haa Oma marah, anak umar. Umar kata omah. Oma kata nikmatul bidah hazi, sebab aku-aku bidah ah ni aku buat. Oma sendiri buat bidah ah juga. Nah, patutkan mai bidah-bidah, ah, Uzufit tak tak mengaji, tak mengaji cara dia, patutnya semua tak boleh. Akhir sekali tahlil tak boleh, talqin tak boleh. Tentang dari Fatul Bari. Juzuk yang keempat. Nah, Fatul Bari. Omah mana ada kitab tu? Cuma tak baca. Eh? Fathul Bari ni syarah kepada Imam Bukhari. Bani melihat tuan. Ha. Syarah dia terbani. Tengok pun nak muntah dah. Bukan nak baca lagi. Tuan yang tak baca-baca sampai sekarang tu. Beli ke tak tu? kita hadis. Syarah Bukhari. Fathul Bari. juzuk yang keempat. Tu batul kin ni tu. Cari dia tu. Nak kata beda orang ni. apa lagi kita? Hmm, Berhati-hati. Nak beda'ah. Oh. Sudah kata beda'ah-beda'ah. Oh, oh. Mengaji ke mana beda'ah? Oh? Takut benda hot sunnah pula kata beda'ah. Oh. Ha, lagi teruk. <coughs> kita buka ahli ulama bersabsa tu tuan sekalian. Kalau Imam Syafi'i pun. Dia kata sebut beda'ah oh tu dua. Bisa'ah hasanah bin Sayyidah. Kita ni siapa tuan tuan? Tarah kita ni siapa? Hebat lebih Syafi'i ke? Ha? Tapi sekarang ni orang tak mengaji. Tapi hebat lebih ada ha? Syafi'i. Lebih ada hambali. Lebih daripada... Ah, ha, Hanafi lebih daripada pak mazhab lagi. Mazhab dia sendiri juga dia buat apa Oh, hebat dia tafsirkan. Nah ini bodohlah <tuh> kamu. Oh, mana lah? Mulakanlah. Kesimpulan. Kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Umar adalah bergantung dengan syarat-syarat pelaksanaan nas dan sama sekali tidak membatalkan nas. Allah tak ada tu dia kaji segi Allah. Maka nas yang berkaitan dengan hukum al muallafatul qulum itu tak kekal hingga hari kiamat. Tidak berlaku pemansuhan, pembatalan. Bahkan wajib dilaksanakan nas itu apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Seperti mana jika terdapat aurat-aurat Islam yang menurut pandangan pemerintah perlu dijenakkan ke atas, ke atas Islam. Tak apalah. Dan kerana inilah Umar bin Abdul Aziz Khalifah Umayyah yang masyhur itu telah memberi zakat kepada mereka pada pendapat beliau perlu dijenakkan dan nah, nah. Umar bin Aziz. Ha nah. nah, tadi Umar Al-Khattab dia jadi mana dua tu tuan? Nah. Dia jadi macam mana tu? Pak saudara ke apa? Cucu cicit dah. bagus tak cucu cicit siat nah. Nak lah Umar bin Aziz tu tuan tu, tu, tu, tu. Di zaman saya Umar cerita di, sana, di zaman saya Umar Umar larang poni penjual penjual susu daripada campur, mencampurkan susu dengan air. Jadi pada malam tu Tuan-tuan sekalian, Umar ni dia dia merayau malam-malam, dia tengok rakyat dia. Tengok rakyat dia ada raung, bukan mengintip dan bukan mengintip mengintai, nak Dalam perjalanan dia ada raung Tuan-tuan tu. tengok rakyat, kerana susah tak susah, senang tak senang. Satu jumpa satu rumoh, dia dengar perempuan tu tahu kepada anak, dia kata, wahai anakku, sekarang ni musim susu ni tak berapa nak banyak sangat. Nah, nah, jadi campurkanlah susu tadi dengan air. Kata anak perempuan dia tu, dia kata, tak boleh, Umar. Dia kata, sebab Umar telah melarang. Keluar, Memo mengatakan, jangan campur. Ha. Ah, dia kata, Umar mana tahu dia kata. Umar tak tahu. Tapi apa jawab anak dia? Umar tak tahu, tapi Tuhan Umar tu tahu. Umar duduk dengar, tuan-tuan, perempuan, perempuan solehah, anak yang, anak darah yang solehah. Lalu, tuan-tuan, besok hari Umar hantar wakil untuk nak pinang, tadi, perempuan, tadi, untuk anak dia. Oh, tu. Hak lahir daripada hak ni, tuan, Umar Abdul Aziz ni. Di segi yang dia sebut, yang kelima. Manusia yang paling adil. Nah, hebat pemerintahan dia, tuan-tuan. Dua tahun setengah. Dia mengatakan, tak ada orang boleh timur zakat. Ataupun nak, nak, nak keluar zakat tu, Tuan. Terpaksa merayau sedikit orang miskin. Ya. Sedikit orang miskin. Tak ada orang miskin nak timur zakat. Tetapi Khalifah Umar mati dalam keadaan. Nak tutup mayak pun tak cukup kain. Khalifah Umar Aziz. Mati dia soal Khalifah. Mati nak tutup jenazah pun tak cukup kain. Punya miskin. Papa kedana tu, Tuan. Khalifah. Kita zaman kita Khalipah ni Kaya-kaya tu Tuan Sebab sana-sebab sini Bedah sana-bedah sini Menteri kedaraan sana-menteri kedaraan sini Nak cari eh? Dia Malaysia Pemimpin Hamiskin Paya Dah Ratuh-ratuh juta Puluh-puluh juta tu, Tuan Duit siapa ni Duit kita tu duit Siapa lagi Mana dia ada duit banyak Betul <coughs> tak eh, Sebab cari mana duit Dapat dua tiga komision kan? dah boleh lah 300 juta ok jadi Umar berisytihad tadi di zaman dia begitu tapi Umar Abul Aziz berisytihad pula ini apa panggil berisytihad bukan kita kata ayat tadi di segi Allah tadi tapi zaman Umar Abul Aziz dia tengok perlu diberikan untuk nak menjinakkan dia maksud Allah nah, zaman kita ni kalau kita berisytihad perlu kita beri beri kalau tak perlu tak eh, beri. Dah kayu, beraku, kita ada kekuatan sekarang ni. Nah. Contoh kata-kata. Dia pun istihak, tak keluar. Tak apa. Bukan nak, sebab kita tak perlu ketika itu. Contoh. Daripada zaman kita ni, belakil lah dah. Dia kita hari datang masjid. Barang masuk salam dia kata tu. Sehari dua kali lah ya, gitu. Ni <laughs> kepala tu tak. Pakar semak-semak. Semak dia aku lagi pakar. Nak minta zakat. Hmm. Suruh balik je dah. Nah Tengok. Susah duk masjid susah. Nak minta duit. dia handphone pun ada pun mari nah, nak minta zakat kerja nak kerja lah nah. tak beri balik semak <laughs> daripada aku lagi tengah baju kat dalam pun semua sekali dengan saya, oh ni nak jadi kerja senang ni nah balik batu mari pula ada serebes sikit oh kipad lah tu tuan <coughs> mari semua nak takit nak belajar ada tuduh tiga kali seminggi. Dia ingat kita tak kenal dia. Kita tengok tahu dah. Hai dah mari dah beberapa kali mari ni. Tak ada balik dia kata, oh, tak ada balik ikut mum." Berapa kali nak dia tiket ah? Tutus tu dah sekalian. Okay, yang kedua, memberhentikan pelaksanaan hukum mencuri. Hukum hududlah mencuri ni tertulis sekalian. Terdapat Nya Allah memerintahkan potong tangan pencuri asari kuasari qatuf qatuh aydiyahumah. Jaza' ambimaka sabanakalim minallah. Pencuri laki-laki perbuatan sabik kesalahan potong tangan dia. Jaza' ambimaka sabagai balasan dengan apa yang diusahakan nakalim minallah. Cegah daripada Allah. Itu nas dia. Tetapi Umar bin Al-Khattab pernah menangguhkan pelaksanaan nas ini pada tahun kebuluran. Umar juga lah. Tak laksana hukuman curi potong tangan tadi. Agak-agak negara kita tak laksana. ni. Ikut-ikut Umar ke apa. <laughs> beliau tidak mengenakan hukuman potong tangan kepada pencuri. <clears throat> Demikian juga beliau tidak menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas beberapa orang hamba hati bin balta'ah. yang mencuri seekor untu seorang lelaki. Tindakan Umar itu bukanlah berarti beliau menolak pelaksanaan hukum hudud. Tetapi beliau amat memahami Allah hukum, hikmahnya dan syarat-syarat pelaksanaannya. Jenayah mencuri itu suatu perbuatan yang kejam kerana menceroboh harta orang lain. Maka potong tangan merupakan hukuman yang setimpal dengan jenayah itu sebagai suatu pengajaran dan juga pencegahan dari terus berlaku. Jadi, tuan-tuan sekalian, berlaku di zaman umat, orang mencuri dia tak laksana hukum hudud sebab tahun itu tahun kebuluran. Tahun kelaparan. Orang mencuri sebab kelaparan. Apabila seorang mencuri, saya kesalahan, tapi dia mencuri kerana lapar, tuan Tak boleh dikenakan hukuman hudud. Bukan kita kata mencuri, pegang, ambil gergaji, ambil parang, tuan, pakai kerak, gerong-gerang, gerong-gerang sebab mencuri. Dia ada syarat, dia tuan Dia ada syarat. Haut tu nilai tu berapa? Dia mau curi sebab apa? Bab kemiskinan, tak ada makanan, tak kena hukum. hudud. Bukan sebarangan. Allah Taala nak nak nak hukum. Ya kita faham mencuri asal salah apa pun tangan, kerat tangan sebab tu dia kata kalau pakak-kak tangan semua. Dah ataupun kalau nak masuk tangan pergi Kelantan dia kata, "Pergilah babi." Bodoh <tuh> Itu perkataan yang boleh membawa kepada murtad istihza' mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala mencuri ni potong tangan ni bukan hukum Kelantan hukum Allah bukan hukum manusia tilka hududullah itu hudud Allah bukan hudud manusia buat tidak hudud hukum Allah kullu uqubatin muqaddaran haqqan lillahi ta'ala setiap balasan telah ditentukan oleh Allah tu hudud setiap balasan telah ditentukan oleh Allah Allah taala tentu sendiri hukum dia Quran sebut hadis sebut curi potong tangan Nah, bukan saja-saja kita nak buat hukum Allah, kita hanya melaksanakan Ya, kita wajib melaksanakan hukum Allah. <tuh> Begitu ke Hatib al-Ta'ah tu tuan Sehingga kan ditangkap hamba Hatib al-Ta'ah curi unta tu bukan sikit Ya, curi untung Ditangkap, masuk mahkamah, didakwa. Tanya kenapa kamu mencuri? Aku mencuri sebab Hatip balta'ah ni dia paksa aku ni kerja tapi tak beri makanan yang cukup. Akhir sekali apa kata Umar? Dia sama Umar. Umar kata mana-mana hamba yang mencuri disebabkan tuan dia tak beri makan yang cukup aku akan potong tangan tuan dia. Oh Maksud tiap Umar. Nampak tak? Bukan potong tangan pun curi tadi tuan dia tadi. Orang lepas pada tu tu tuan sekalian, hati ni tunggu, hamba dia kejar. Kejar dua jam, beti-beti-beti. Tertarik dulu datang. <laughs> Tertarik dengan migorin dulu. Nah. Nah. Dia tunggu tu. Kejar pula tiga jam, beti-beti. Makan tengah hari pula. Sebab apa takut kau tu mencuri, tangan dia aku nak potong. Kan? Istiha Umar tu tuan sekalian. Dia ada syarat tu tuan sekalian. Mencuri harta tu duduk kat mana, dia pun ada syarat juga. Nilai dia berapa pun ada syarat. Oh, senang, senang. Kalau kita cukup syarat, -syarat itu seolah-olah Ya Allah Ta'ala Tak nak laksanakan hukum itu Kepada manusia Betapa telitinya Islam Dia tidak menzalim sebab itu dalam Dalam baksa Tuhan Nabi sebut Nabi kata apa Udru'ul hudud bisyubahat Mutalak perlaksanaan hukum hudud Apabila timbul kesamaran Ada sikit kesamaran Tak boleh hukum hudud Kata Rasulullah sambung lagi bahawa Kamu tersilap di dalam melepaskan Seseorang itu lebih baik kepada, daripada kamu tersilap di dalam melaksanakan hukuman. Tak harap. Kalau ada kesamaran sikit, tak boleh laksana hukum hudud. berpindah pindah kepada hukum takzir. Tak boleh tu Tuhan. Bukan masalah-masalah. Dah, da, nak laksana hukum. Kalau siapa kau tilam, siapa kau orang butuh, hmm, da, jadi hujah dali apa semua tak boleh. Tiba kesamaran, tolak selalu tu Tuhan. Dekat sekarang ni tak. Macam-macam. Pelik-pelik dia punya hujah dalik tu tuan. Dengan tilam. Dengan sampo batal. Dengan apa benda lagi. Habis. Dia usung ke hulu kehili pening tilam tu. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Itu ya? hukum dia. Walau bagaimanapun jenayah ini memerlukan syarat-syarat yang banyak. Bagi melaksanakan hukumnya. Di antara lain tidak wujud darurat. Kerana menurut kaedah fiqh, darurat mengharuskan dilakukan, dilakukan yang terlarang. Al-Mahzurat. Al-Darurat tubihul mahzurat. Ya? Manusia yang sedang dalam kebuluran, berada dalam kesempatan hidup yang amat terdesak. Maka ia berada dalam keadaan darurat yang menyebabkan orang yang mempunyai harta wajib memberikan sebahagian hartanya kepada orang yang memerlukannya sama ada percuma maupun dengan bayaran yang berpatutan Nah. Sebab itu, tu, tu kata tak timbul. Ya, kalau ikut Islam ni tak timbul. Kau susah siapa perlekat tak boleh makan, tak boleh minum. masih mesti tanggungjawablah. Kita orang ada duit beri, kena beri. Ya, kata ada juga kerajaan kena beri. Itu bukan bukan apa dia apa. Eh, panggil apa? Bukan jasa. Kerajaan beri kepada rakyat. Itu bukan jasa. Itu tanggungjawab. Kerajaan beri. Tak, tanggungjawab lain. Eh. Tak, jasa lain. Eh. Kita hantar anak sekolah. Beri makan, minum. Tak, mu tak kena jasa kepada aku. <laughs> Hei, bukan jasa lah. Itu tanggungjawab kamu. Mu tak laksana tanggungjawab mu. Kena humbang dan neraka. Kita macam tu, juga. Tanggungjawab jasa kepada rakyat. Bapak, buat tuan-tuan lihat. Tuliskan gambar. Gambar apa? Gambar apa? Ada atas tulis-tulis. Berapa? Haa. Jasa kepada rakyat. Kau juga dia jasa. Di aku mukbah, jasa pula. Tanggungjawab <tongan> kita orang ah ha, kena buih ni sedia kemudahan. sebab tu kata Saidina Umar tahu Saidina Umar banyak contoh dia kalau seekor lembu patah kaki daripada perjalanan dia kerana berjalan jalan yang tak tak elok contoh lembu tu berjalan patah kaki sebab jalan tak elok nescaya Umar akan disoal di hadapan Allah tahu Umar nah kita dekat hari bahas jatuh gaung sebab jalan tak elok orang oh, gerak juga tu jawab nak jawab tu jangan main-main hari ni mati beberapa orang nah buat orang. Setiap hari tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jalan ke sebab apa tu? Ha kalau pat jalan pada masyarakat, asal peguam ngebut-ngebut mati. Ha kalau sebab dreb-dreb kena peguam dah. jangan main-main tu tanggungjawab tuan-tuan sekalian. Nak cerita Islam itu tanggungjawab, kena Sebab tu kutubah aku mari dengar, kutubah aku mari. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa mas'ul ayyati. Setiap kamu ni pengembala, pemimpin dan kamu akan ditanya oleh Allah Taala. Pemimpin negara, tanya rakyat. Tuhan akan tanya rakyat. Seorang so, isteri ditanya, orang di bawah pimpin anak-anak isteri. Seorang so, khadam ditanya oleh Allah tentang harta Tuhan dia. Semua kita ini dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Ta dia tanggungjawab masing-masing. Dan setiap tanggungjawab ini akan disoal oleh Allah. dari akhirat kelak Sama ada kita melaksanakan ataupun tidak. Manusia yang sudah dalam kubur habis. Sebaliknya, kalau mereka tidak diberikan harta, lalu mereka mencuri harta orang lain, maka perbuatan itu dianggap sebahagian daripada perkara yang dilakukan ketika darurat. Dan mencuri ketika itu tidak dianggap mencuri yang mewajibkan dipotong tangan. Ada pun beberapa orang hamba Hatib bin Balta'ah yang mencuri itu, Umar Al-Khattab menjelaskan, sebab yang mendorong beliau tidak memotong tangan mereka, dengan katanya, demi Allah, kalaulah tidak aku mengetahui bahawa kamu perintah mereka bekerja dan kamu tidak berikan mereka makanan hingga mereka kebuluran dan kalau seorang dari mereka makan sesuatu yang haram ke atasnya tetapi halal baginya ketika itu nascaya aku akan potong tangan mereka ha, tapi dah dia tahu hati balta'ah tak beri makanan dia tak potong. tindakan Umar al-Khattab ini tidak menunjukkan pembatalan ataupun nasahkan hukum tetapi sebenarnya ia menandakan kefahaman yang mendalam terhadap ilah hukum dan syarat-syarat pelaksanaannya serta kepintaran luar biasa dalam memahami rahsia-rahsia perundangan Islam dan dasar pembinaan hukumnya kecudikan ummah tentu sekali kalau kita tengok banyak ayat-ayat hukum-hukum yang yang Allah Taala bertepatan dengan yang ummah sebut bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Selain daripada itu Tidak melaksanakan hukum dalam satu-satu Kis, tidak memberi erti hukuman itu Dibatalkan, tetapi disebabkan Syarat-syarat pelaksanaan tidak Mencukupi, jadi masalah kita ni Bukan syarat tak cukup, tak nak laksanuh Tak nak, nak laksanuh hukum hudud Itu masalah, tak nak laksanuh hukum hudud Bukan kita kata nak tangguh dulu Nantilah dulu, dah kita Lantik dia tak hakim, tak hakim Contoh lah. kita ni Di Malaysia ni tak laksanuh hukum hudud sebab apa hakim tak cukup ha, kita Kita keluar penjawatan Hakim. Ha. Sebab apa tak laksana hukum hudud ni? Sebab tak ada tukang kerak tangan. Oh, kita keluar, jawatan jawatannya S41 kerak tangan orang. <laughs> Keluarlah jawatan. Dah. Kita ikut hakim, buat hakim. Apa ni? Lantik hakim. Kalau nak hukum Allah, masalah tolak mentah-mentah hukum Allah. Tak ada masalah. Ya? Tak nak laksana hukum Allah. Ya, itu masalah kita bukan kita kata benda tu ditangguhkan satu peringkat kita kata sampai orang paham kita beri sekarang kita beri pendangan, pendangan semua sekali. Dah, ataupun kita perlu ke mahkamah ke sendiri kita laksana. Buat benda boleh buat. Siapa tak nak tak nak itu masalah Kalau nak insya-Allah kita boleh laksana. Kata nak banyak-banyak alasan yang diberikan. Betul kita tak tulus insya-Allah. Kepada program pardah. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Allahumma zidna al-ilm wa rizqna fahma ya ya tuhan, kami berikanlah kefahaman kepada kami kami mempelajari Allahumma arinil al haqq wa rizqna at-tibaah wa ba arinil batil batilan wa rizqna at-tana ya allahi ya tuhan, kami perlihatkanlah kepada kami perkara benar itu benar berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti segala perkara benar ya allahi ya kami perlihatkanlah kepada kami perkara batil itu batil berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala perkara batil Allah mudhi al qauman fa anam da ya allahi ya tuhan petunjuk hidayah kaum kami jirangkan sahabat kami keluarga kam kam kam manas ketika musuh ya Allah sesungguhnya mereka tidak mengerti kebaikan pendaran agamamu sallallahu alaihi wa sallam bihamdika wa sholallahu la ilaha illa anta subhana rabbil al'alamin wa sallam illa wa 'amilus sholihati wa wa tawassal bis-salamu alaikum wa rahmatullah